havia La família d'ous, hi havia una veure, vegada... Un cinc segons, silenci, ella. Comenta cinc segons, llavors si comences amb el títol, Ells és una pauta i ho La família d'ous. Hi havia una vegada una família d'ous que vivia a la nevera de casa de la Sara, al costat dels ancians. El pare es deia Ovol, i la mare Oola. Ovol i Oola vivien tots junts en una caixa de vuit ous. Tenien sis fills, Oeta, Oeto, Ouita, Oeteta... Ouete i Ouat. Tots ells eren molt diferents, encara que a primera vista us semblarien tots iguals. Un dia la Sara va agafar la caixa d'ous i la va treure de la nevera perquè no la deixava arribar als flams i volia berenar, però va oblidar de deixar el seu lloc un altre cop. «Tenim calor!» van cridar els vuit ous l’hora. però ningú els va escoltar. Quan el pare va entrar a la cuina i va veure la caixa d'ous, va cridar ben fort. «Ja ho tinc, avui soparem truita de patates!» No, van cridar els vuitaus a l'hora, però ningú els va escoltar. Després la mare va entrar a la cuina i va dir: «Però quan de temps porten aquests ous fora de la nevera? Segur que estan podrits? No! van cridar els vuitus a l'hora, però ningú els va escoltar. Així que la mare va deixar anar. Va deixar al costat de les esco... es va deixar anar al costat de les escombraries. Fa pudor! Van cridar els vuitus a l'hora, però ningú els va escolta. Aleshores va venir el senyor Pere. El veí del quart, que no, té, que no hi veia molt bé. Va alfer la caixa d'ous pensant-se que era un radiocasset, però al veure que no funcionava la va llençar a les escombraries. Pobres ous, gairebé es trenquen però tots van oboviure. Ajuda! Van cridar els vuitous ous alhora, però ningú els va escoltar. Però encara havien de passar coses pitjors. Venia el camió de les escombraries, que, que va fer abocar tot el que hi havia al contenidor a dins seu, inclús la caixa d'ous. Que això fan, van dir els vuit ous però ningú els va escoltar. Pobres ous, gairebé es trenquen, però tots van viure. Els van portar tots a l'abocador, entre una televisió i una caixa de piles. Estan molt cansats Quan va arribar a l'escombrera, i els va trobar. Goita, he trobat vuit ous, que soparé... bé que soparé avui. I es va posar els ous a la motxilla i se'n va anar tot content a casa. Però no es va donar que la motxilla havia enforat. Quan passejava pel carrer Sant Palagri, se li va caure de la caixa d'ous la a l'arriba que hi havia al costat de l'església Verge Maria. Pobres ous, gairebé es trenquen, però tots van o van no viure. Allà a l'herba hi van estar molt de temps prenent el sol com llargandaixos, perquè ningú els volia agafar. Tenint calor, van cridar els vuit a l'hora, però ningú els va escoltar. De cop i volta, la capsa d'ous es va començar a moure i la gent que passejava pel carrer se la miraven espantats. Vam veure com vuit cosetes petites començaven a sortir de la capsa. «Mireu, mireu!», cridava la gent assenyalant la capsa d'ús. «Són... són... què són?», van dir estranyats. Allò que sortia eren tot menys ous frescos. D'allà dins van sortir dues truites a la francesa, dos ous d'ús, una tapa de truita de patates, un parell romanats i una ou kinder. La família d'ous s'havia convertit en un bon plat combinat, després de tanta estona el sol. Què ha passat? Van criar els 8 a l’hora I aquest cop tothom els va escoltar. I quina cara van posar? Així que ja sabeu, si mai tenen una família d'ús a nevera, compte que no, no us aparegui un plat combinat entre els ancians.